Таке інше. Хай автори цих дуже корисних книжок сприймуть мої принагідні зауваження не як докір, а лише як прояв бажання літератора внести свою частку в нашу спільну працю, збагачення української літературної мови, могутнього знаряддя розвитку української нації, справді, бо нива нашої діяльності спільно з працівниками лінгвістичної науки. Праця наша має бути співдружною. Спостереження митця Наша вельми невелика щодо кількості література про поточну мовну дійсність збагатилася ще на одну книжку. Слово про слово відомого українського письменника Костя Гордієнка, що вийшла у видавництві «Радянський письменник». Уже сам факт появи книжки, де розглянуті наші мовні справи, є дуже відрадне явище. Адже так мало, непропорційно до ваги й актуальності мовних питань мало, опубліковано в нас статей, а тим більше книжок на цю важливу тему. Та й чи не парадоксально, що в боротьбі за високу культуру мови виступають у періодиці з більшого тільки письменники, тим часом як учені-мовознавці воліють мовчки працювати в тиші кабінетів Інституту мовознавства, ніж устрявати в полеміку, що в ряди годи палахою на сторінках наших періодичних видань. А кому, як не їм, слід було б насамперед відгукуватись на численні, на жаль, прояви нехлюйства, не а то й просто спотворення нашої лункої, барвистої мови. Адже об'єктом спостереження, дослідження і вивчення для вчених мовознавців має бути не тільки художня література, а й широка база того багатогранного життя, де звучить українська мова. Сюди входить і мова наших газет, журналів, мова вивісок, оголошень, плакатів, мова радіо і телебачення, врешті впливи всіх отих чинників на живу мову народу. Скільки тут трапляється помилок, прикростей і просто анекдотичних випадків, на які треба оперативно реагувати на стрінка газети сатиричних журналів, а тим часом замість компетентних відгуків фахівців-лінгвістів натрапляємо тільки на фігуру вмовчання, як висловлюються теоретики літератури. Саме з цього погляду є цікавою збірка статей із спогадів Гордієнка, доброго знавця народної мови і стиліста. Щоправда, безпосередньо мовним питанням приділено в збірці тільки дві статті – «чутливість до слова» та «слово». І на перший погляд, здається, ніби збірка не має тематичної єдності, бо інші три статті – замітки на клинових листках, спогади про Елана Блакитного та враження від останньої декади української літератури і мистецтва в Москві, голоси й барви – виходять за рамки полеміки письменника з критиками, редакторами і мовознавцями про слово. Проте, вчитуючись у роздуми письменника над майстерністю Стефаникової мови чи перегортаючи сторінки теплих спогадів про Еллана Блакитного, з яких яскраво, хоч і фрагментарно, постає перед читачем «Доба становлення української радянської літератури», а водночас і літературної мови сучасної України, й переймаючись авторовим захопленням від маніфестації української культури в Москві на декаді, мимоволі вчуваєш внутрішню єдність збірки, бо скрізь автор обстоює народну основу літератури і мистецтва, бореться за поетичну образну силу слова. До мовних питань Гордієнко підходить не з погляду відхилення від лексичних і фразеологічних норм,